Na mapokezi haya hadithi huko nyuma riwaya tulioisoma ni mapokezi ya nani? Abu Huraira. Lakini hii ni riwaya nyingine kwa mapokezi ya Abdullah ibn Umar. Hapo tuko sawa. Naam. Narudia. Mlikuwa hamko hadhir. Warawa amepokea vile vile Ibn Wallah maana maana ya hadithi hii amepokea ibn walah maana ya hadithi hii tuliyotangulia kuisoma min hadithi ibn umar yeye kapokea kwa masimulizi ya sahaba mwingine sio abu huraira ni nani ibn umar walafdhuhu na tamko ambalo amepokea ibn umar ya hadithi alivyopokea ibn Umar sivyo kama alivyopokea nani Abu Hurairah ingawa maana yake ni moja nadhani hapo tuko sawa kwa sababu wakati mwingine inaweze ikawa tukio ni moja lakini masimlizi tofauti na kila zinapoongezeka riwaya zinaongeza faida Takupeni mfano nawana hapa tuko darasani tukio la sisi kukaa hapa darasani tunasomesha sawa akili mtu katika nyinyi akasema tulikuwa tukihudhuria darasa kwa Sheikh Shahid masjidi ya tukisoma kitabu au risala Fadlul Islam simasimiliza akasemlia alafu mwingine akasimlia haya haya lakini kwa matamko mengine tulikuwa tukihudhuria darsa ya tauhidi baada ya swala ya magharibi pale masjidi ya Bedi kwa Sheikh Shahid nani anitofautishie riwaya ya kwanza na ya pili na wulisem, bado kuna kitu uja kijua Naam Lakini riwaya ya pili ina maana nyingine ya ziada ambayo haipo kwenye riwaya ya kwanza Nataka hiyo ziada nani kaisikia Sio hiyo Kuna kitu nimekisema aliyekuwa makini ndo anaweza kukijua Naam Hmm. Asante hii point baada ya magharibi. Riwaya ya kwanza imeeleza tukio haikutaja muda. Anayesikiliza riwaya ya pili anapata faida ya ziada. Hii darasa kumbe ilikuwa ni baada ya magharibi. Tuko pamoja. Kwa hiyo zinapoongezeka riwaya zinakuwa zinazidisha faida nyingine ambayo haikuwepo kwenye riwaya ya kwanza naweza nikakupeni masimulizi haya haya kwa namna nyingine tena tukapata faida ya tatu Mfano tulikuwa tunahudhuria masomo ya tauhidi msjidi ya Bedi akitusomesha Sheikh Shahid baada ya magharibi na masomo haya yalikuwa yarekodiwa Muona riwaya ya tatu ameongeza kitu gani kumbe haya masomo yalirekodiwa ina maana nikiyahitaji naweza nikayapata lakini naweza nikasimlia tukio hili hili kwa maana nyingine kwa hiyo riwaya hii nadhani sasa tuko hadhir. masimulizi haya alivyosimulia abdullahi ibn Umar yeye matamko aliyoyataja sio matamko tuliyopokea kwenye riwaya nani ya Abu Huraira sawa Sikiliza matamko ya Abdullah bin Omar. Walafdhuhu na tamko lake lilikuja hivi kwamba mtume alisema inna mimba'dikum ayyaman. Ninyi maswahaba wangu baada kuna masiku yanakuja. Inna mimba'dikum ayyaman. Hakika baada yenu kuna masiku yanakuja. Riwaya ya Abu Hurairah inasema inna min wara'ikum ayyaman hakusema mimbali kumwamesema min waraikum lakini maana ni moja hapa anawambia baada yenu nyinyi inafidisha kwamba maswahaba hawatodiriki kipindi hiki chenye matatizo hayo in hakika mbele yenu kuna masiku yanakuja inawezekana wakayadiriki au wasiadiriki muone tofauti haya masimulizi mawili Asabiru fiha atakaykuwa na subira katika masiku hayo Almutamassiku bimithli mithli ma antum alayhi alyawm na yale yaliyokuwa mfano wa haya mlionayo leo Kwa hiyo hapa mtume anawasimlia maswahaba juu ya matukio yanayokuja na kwamba kuna watu watakuwa kama wao katika subira katika dini ndo anaanza kutaja malipo yao Almutamasiku bimithli bi mithli ma antum alayhi na mithili haya mlionayo leo hii lahu ajru khamsina minkum Allah tamlipa ujira wa watu hamsini katika nyinyi Subhanallah Hao ni maswahaba mtume anawabashiria uko mbele kuna umma unakuja ambao atakaye kuwa kama nyinyi Allah atamlipa kwa subira yake hiyo ujira wa watu hamsini katika nyinyi Moja kwa moja hii na kuonyesha, pima juhudi za masohaba katika kuutumikia Uislamu Pima thamani ya maswahaba imani yao lakini pima matendo yao yalivyokuwa na mtume daraja alizowapa lakini bado anasema baada yao kutakuja watu ambao katika masiku watakoyaeishi ni magumu masiku hayo atakayejitahidi kushikamana na Uislamu na akawa na subira atapata ujira wa maswahaba hamsini na hii pia inakupa faida nyingine kwamba mtu asikate tamaa wakati mwingine mtu unawambia baadhi ya mama wanasema ah hayo bwana na watu bwana wamepita hao ndio walikuwa wanaweza hayo lawi inge likuwa za mazetu hayawezekani mtuma singesema maneno haya si lakini pia usikate tamaa kwamba zama zimeharibika hali ni ngumu haiwezekani kutubiki sunna haiwezekani tauhidi la Sio kweli inawezekana ingawa inawezekana katika hali ya ugumu na ndiyo maana ujira ni mkubwa lakini inawezekana inawezekana kwa watu gani alghuraba wale watakaoonekana ni wageni ukikubali kuishika dini ukaishika hakida iliyokuwa sawa sawa ukakubali kuumia ukakubali kuungua kama aliyeshika kala la moto lakini unasema mimi nitaungua lakini na dini yangu na akida yangu na sunna za Mtume na natija na ujira ni kwamba kwa kuwa wewe unaishi zama ambazo hakuna kusapoti, mazingira hayakusupporti jamii ulionayo haya kusapoti, ulichokishikilia ni kigumu watu wengi wamekiacha, lakini wewe wame umekingangania ndomtumana bashiri huyu atalipwa malipo ya maswahaba hamsini aliposema hivi mtume swalla maqila pakasemwa ya rasulullah ewe mtume wa allah minhum hawa watu hamsini miongoni mwao yani kwa maana let's say kwamba katika jamaa zetu hizi kuna mtu mmoja anajitahidi kuishika dini ameilinda aqida yake anaipambania ameishika sunna za mtume uislamu wake umenyooka pamoja na kwamba watu wanamzodoa pamoja na kwamba anakutana na dhiki anakutana matatizo kwa sababu wakati mwingine ndugu zangu kuna mazingira unakuamo hata kutekeleza hiyo ibada inataka moyo mgumu au unaogopa ndio Wakati mwingine baadhi ya watu wataka kujulikana kama ni Muislamu wanaona sasa hapa itakula kwangu. Sasa kuna mwingine anasema naliwe litakalokuwa mimi ni Muislamu. Waja ni wape mifano halisi. Ndugu zangu nyinyi ambao mnasafiri safiri mara kwa mara. Kuna watu wakisafiri wakaenda huko ambako anajua kabisa mimi hapa sina anayenijua. anakuwa mwingine si wakati mwingine anataka kusali wakati mwingine hata appearance yake inabadilika sasa utajiuliza kwani huko Allah hayuko au amekuwa sasa huko mbali hakuone vizuri au nini sawa Lakini kuna mwingine utakavyomkuta hapa ndivyo utakavyomkuta na pale na kule na kule yuko anayemjua hayupo anayemjua anaamini kabisa mimi niko Allah ananilimoti popote ninapokuwa ittaqillaha haithuma kunt hawi kinyonga habadiliki badiliki ni yule yule utamkuta katika sura yake ile ile ingawa wakati mwingine mazingira yanaweza kumpelekea aonekane ni waajabu anasema na iwe Fatuba lil Pongezi, ongera kwa wale watakaoonekana ni wageni. Ugeni ni upi? Unategemea na mazingira yenyewe kwamba hapa ukijionyesha Muislamu Muislamu utaonekana mshamba mshamba hivi utaonekana ni mtu umepitwa na wakati, uendi na wakati sawa na iwe hivyo hivyo. Mimi ni Nimechukua ahadi kwa Allah nitakuwa Muislam katika hali yoyote nitakuwa Muislam. Kwa hiyo Mtume sala salama akawaambia bal minkum sio ujira wa watu hamsini miongoni mwao wale ambao ninawazungumza utakao kuja la ni ujira wa watu hamsini katika nyinyi. Mnajua kitu kimoja ni wambie. sisi umma wa mwisho ambao tumekuja hatukubahatika kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukimwamini mtume haki ya kumwamini na tukampenda haki ya kumpenda tuna ujira mkubwa sana Kweli masahaba nao wanaujira mkubwa sana kwa sababu ya mapambano wao walimuona wakasimama naye bega kwa bega wakamhamia ili dini iende ndo tukaipata lakini na sisi nao ambao tumekuja hatukumuona tunasimliwa tu kuhusu yeye kupitia kwenye vitabu tukamwamini na tukazinusuru sunna zake tukazishika tukaamini aliyoyasema ni kweli ahadi zake ni za kweli tukazishika tukazishi nayo ni imani pia kwa sababu laisa al khabaru kusimliwa ni tofauti na kuhudhuria ukaona. Sindio? Sasa ndio mtume bashiri hapa bishara njema kwa wale watakao kuja inna mim hakika baada yenu ayaman yanakuja mazito huko mbele kutakuwa na masiku magumu sana. Ndiyo maana akataja subira. Asabiru fiha atakayevumilia katika masiku hayo magumu yanayokuja almutamassiku bimithli ma antu malihi lyaum atakayashika yelem liyo kuwa nayo nyinyi leo hii anaambia maswahaba anaongea nao basi mtu huyo lahu ajru 50 minkumu Allah tamlipa ujira wa watu 50 katika nyinyi yani huyu mmoja sawa na 50 katika nyinyi sio kazi ndogo au vipi sio kazi ndogo kwa hiyo inatakiwa tukaze kwa sababu ujira ni mkubwa unashawishi na kawaida ujira mkubwa unategemeana na kazi ngumu ukafanya kazi kidogo halafu utaraji ujira mkubwa sasa kwa kuwa ujira ni mkubwa inatoa tafsiri kabisa na kazi ni ngumu na kweli kazi ni ngumu Kazi ugumu wake unakuja hapa ni kuyashika matamanio yako. Ni kuishika nafsi yakoambia bwana mimi nina mpango mwingine tofauti na huu. Mimi nina malengo mengine achana na mimi. Unasema na nafsi yako sasa. Wakati palei inapotamani unaambia hapana mimi nina mpango mwingine mkubwa. Kwa sababu ndugu zangu ukweli ni kwamba matamanio ya nafsi ni miili yetu tu basi Lakini sasa miili hii ambayo inatuangaisha tunaihudumia bahati mbaya yake ni kwamba haina shukurani wala hairidhiki Kuna watu wanatumikia ridhaa za watu Wamejipa kazi ngumu sana kwa sababu hakuna siku wale watu wataridhika Ndiyo kuna msemo unasema ridha nnasi ghaaya la tudraku waridallahi ghaaya tun la tudraku kuwaridhisha watu ni lengo halifikiiwi ila kumridhisha allah ni lengo ambalo halitakiwi kuachwa na linafikiwa. inawezekana kumridhisha allah na ni lengo linatakiwa lisiachwe lakini haiwezekani kumridhisha mwanadamu ataridhika na wewe leo kesho hayuko radi na wewe kana kwamba sio wewe ambaye alikuwa anakusifu anakutaja vizuri anakupongeza siku mbili tu anakutaja hakuna mtu mbaya kama yule umesahau unajuzi ulivyokuwa unasema hakuna mtu bora kama mimi umesahau lakini ndio tabia ya mwanadamu ila Allah Allah anaridhika na kumridhisha inawezekana kwa hiyo Allah Allah kila mmoja aishike nafsi yake. Na hii ndiyo kazi ngumu tulionayo na ndiyo jihadi ya kweli. Walmujahidu manjahada nafsahu fi Mpambanaji wa kweli yule ambaye kapambana na nafsi yake akaitiisha mpaka ikaweza kumtii Allah. Huyo ndiyo mujahidi wa kweli. thumma qala kisha akasema Ambaana Muhammadu Muhammad Sa'idi hizi ni alfadhi neno Ambaana, ni istilahi za watu wa hadithi katika kusimlia mapokezi ya hadithi kuna akhbarana hadathana Ambaana, sawa na kila moja inakuwa inafidisha kitu fulani kwa hiyo عم بان انا محمد بن سعيد عم بان قال عم بان انا سفيان بن عيين عن اسلم البصري البصري عن سعيد اخي الحسن يرفعه nilkulezen siku moja hadith marfu' yani nakumbuka sema hii ni marufuu. Manaka nini? Amkumbuki kwa sababu amfanye muraja. Naam. Mm -hmm. Mwanzo ulitaka kupatia anasimlia mtu anamuondosha mtu mwingine katikati anamtaja yule ambaye hakupokea kwake Sawa kwa mfano tabi'i akisema amesema mtume sallallahu alaihi salama. tabi'i kamaona mtume Sawa Bila shaka tabi'i ni mwanafunzi wa nani wa sahaba kwa hiyo ilitakiwa aseme amtaje sahaba alafu aseme amesema mtume alisema Sawa Sasa akimuondosha huyu wa katikati hii inakuwa ame amemruka mtu si kwa nia mbaya kataja moja kwa moja yule ambaye alikuwa mbele yake Nakumbuka na ya maneno tuliyozungumza huko nyuma Sasa anasema qultu li sufiana anin nabii sallallahu alayhi wasallama Yaani Aliposema maneno haya niliyoyataja hapo nyuma hadithi hii kwamba inna mimba di ayaman asabiru fiha ili mwelewe vizuri masimlizi haya anayasimulia nani Narudia tena min hadithi ibn umara ni masimlizi ya nani ibn umar wa huu, na tamku ambalo kalisimlia ibn umari limekuja hivi inna mim ba'dikum hakusema amesema mtume baada yenu kuna masiku sawa sasa aliposimlia huyu sufian eh nani abi sa'id akauliza nani sa'id akhil hasan kultu li sufyan nilisema kumwambia sufian ani nabi sallallahu alayhi wasallama haya masimlizi yanatoka kwa mtume sawa Kala naam. akasema yanatoka kwa mtume sallallahu wa wasallama قال akasema Inakumu kumul riwaya hii inaongeza faida nyingine sawa riwaya hii au maneno haya hayakuwepo kwenye riwaya ya buhuraira innakum alyawma ala bayinati min rabbikum hakika nyinyi leo hii nyinyi ambao mko na mimi ala bayinati min rabbikum mpo katika muongozo waziwazi wazi kutoka kwa Mola wenu taamuruna bil mna uwezo wa kuamrisha mema watanhauna tanhauna namna kataza mabaya watujahiduna fi sabilillah namna ipigania dini ya Allah wala miyadhar fiikum as lakini bado kwenu nyinyi haujadhihiri urevi wa namna mbili kwenu nyinyi bado mpo katika mwongozo kutoka kwa Mola wenu kuna ulevi wa namna mbili kwenu bado haujadhihiri nuko pamoja ni upu ulevi sakratu ljahli. ulevi wa kwanza ni ulevi wa ujinga kwenu nyinyi haujadhihiri mtume anawaambia Sakratu ljahli. ulevi wa ujinga wa sakaratuhubul aishi na ulevi wa kupenda maisha subhanallah mtume anathibitisha maswahaba maisha hayakuwa malengo yao walitambua kwamba wanapita tu na mtume aliwalea hivyo kwa sababu yeye mwenyewe anasema ali wali mimi na ya yanini hii dunia kwangu mimi kwa nini dunia dunya Maa maana fi dunya ila karakibin mimi katika dunia yenu hii ni kama msafiri tu istadalla tahta shajaratin thumma raha watarakaha. kaji pumzisha chini ya kivuli kusubiri juu lipunguze makali kisha akaondoka akaenda zaka kiacha kivuli hii ndio taswira ya mtume anavyosowa dunia maisha unajua wakati mwingine ukiziishi hadithi kama hizi ukafungua akili nafsi imetulia ukatafakari sana utaona dhahiri shahiri kwamba dunia wakati mwingine tunaipa zaidi ya vile inastahili. Sawa. Hivi unadhani ukweli kabisa? Kwa mwanadamu islamu, mwenye imani ambaye anayakini kwamba masikw yake ni machache tu ya kuhesabika na anaondoka na ni lazima aondoke. Anakoelekea anategemea rasilimali aliyoichukua ndiyo imsaidie kule mbele. Sawa. Unadhani pa kuwekeza zaidi pangelikuwa ni wapi? Ni huku unakoondoka au unakoelekea? Naam? Sasa tuje kwenye uhalisia wapi tumewekeza zaidi? Tunakoondoka. Ndio tunawekeza zaidi. Sasa linakuja swali la msingi. Hatuna yakini na haya au tumesema tu basi itakavyokuwa ndo hivyo hivyo. Tunaweza kuwa hatukusema kwa midomo lakini uhalisia ndio unasema hivyo kwa sababu kumbukeni maneno nilikuelezeni katika darsa zilizopita ikiwa wewe kwenye mtebo mte yako na mpango wako wa maisha dini haina ratiba kabisa kwenye maisha yako hivi kweli kabisa wewe unayakini kwamba unaondoka kwenda kulipwa kwa, kwa sababu ya kutumikia dini Ii ndio tathmini lazima ufanye tathmini ukatuambia mimi naamini kufa kupo, na naamini tutaulizwa na naamini matendo ya mtu ndio yatakayomsaidia. Mbona hatuyaoni sasa hayo matendo? Au unaamini kuna muujiza utatokea kule mbele? Hakuna muujiza utakaotokea. Wa alaisalil insani illa masaa wa anna sa'yahu sawfa yura. Hatopata hatowaambulia mwanadamu isipokuwa yale aliyofanyia ya juhudi na juhudi zake zitaonekana huko mbele ya safari. Thumma yujzaahul al aufa kisha atalipwa hizo juhudi zake malipo timilifu. Unajua Qur'ani imezungumza bayana. Hakuna uficho. Sasa kuna either tunachangamoto kwenye yake ya maneno ya Allah na mtume wake au basi shetani ametuvaa kwa kiwango kikubwa sana Nikisema hivi simaanishi watu wasitafute riziki hapana lakini zitafuta riziki kusitutoe kwenye malengo Sawa kusitutoe kwenye malengo Wakati unatafuta Unaiambia nafsi yako kabisa lengo langu mimi ni akhera. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah E mola wangu hakuna maisha sahihi isipokuwa maisha ya akhera. Itengenezee akhera yako vizuri Jenga nyumba nzuri akhera. Duniani umeishajenga? Sasa umeishajenga nyumba duniani? unataka ujenge na ya pili ujenge na ya tatu lakini akhera hauna nyumba na kule akhera hakuna upangaji unaenda kupanga kwa nani kila mtu ana nyumba yake na hazipangishwi hapa duniani unaweza ukaishi una nyumba ni mpangaji ukamaliza siku zako ukafa uka wakakuzika ukenda zako na ukienda akhera wala hautojulikana ulikuwa mpangaji duniani Lakini kuna watu wanaweza kawa na nyumba 4 tano duniani afu akhira hana nyumba. Ni ha, maneno magumu lakini ndio ukweli. Ni maneno fikirishie. Mtume akasema walam yadhhar fiikum as kwenu nyinyi ulevi wa namna mbili haujadhihiri. Angalia mtume ka ulevi sakra tu ulevi wa ujinga ujinga unaweza kuwa ulevi Ndiyo. hivi unaonaje mtu mjinga alafu ana ameridhika kuwa mjinga na akili namwambia wala ni sawa hakuna shida Midi dini sijasoma bwana lakini unidanganyi si ujinga huu ni ujinga sasa hujasoma si usome hana mpango na hana muda kwenye ratiba zake time ya kusoma haipo na anaona yuko sawa kwa sababu unaweza kuwa unajasoma na unaumwa kwa nini mimi sijasoma na unajitahidi angalau upate kujua jambo katika ni lakini hana kabisa mpango huo mabwana tuweni wa na nafsi zetu tueni wa kweli na nafsi zetu Ulevi wa ujinga wa sakaratuhubbul laishi na ulevi wa kupenda maisha. Na ulevi jinsi ulivyotukumba mpaka mitazamo ya wengi katika sisi tunamuona aliyefanikiwa aliyefauru ni yule ambaye anaishi maisha mazuri ya anasa, tunasema bali unatamani ah, levo ya fulani. Ya huyu akhira ana nini? Na kukumbusheni habari ya karun Allah ametusimulia kuhusu karun Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu yaqulun Karuni alipopewa mali nyingi na uchumi mkubwa akawa anatembea kwa kujivuna siku ambayo Allah aliamua kumwangamiza alitoka juu ya vipandwa vyake vya kifahari na nguo za kifahari Anaringa, wale ambao walikuwa na muono ambao sio sahihi walikuwa wanasema ya lait lana mithla ma uti qarun inahu ladhu hadhin adhim ndio kutamani wenye nafasi zao da ngelikuwa kama fulani unajua fulani anahisi vizuri fulani ana maisha mazuri ni yapi maisha mazuri Allah meyataja maisha mazuri ni ya yule mwenye kutenda maisha, matendo mema man aamila sawalihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatam tayyiba Aya ndio maisha mazuri Sasa walipoanza kutamani maisha ya karun kwa sababu walikuwa na mali wakasema huyu amependelewa na hadhi kubwa mashallah Siku alipodidimizwa na mali zake kauli ilibadilika. Eh, bora sisi ambao <laughs> hatukuwa na hayo. Laula ammanna Allah alaina, la khasfa bina. Kumbe lau Allah singelituneyemesha kwa kutuepusha na anasa kama hizo na sisi angetudidimiza kama alivomdidimiza yule jamaa. Hapa ndio wanashutuka. Lakini bora wale waliletea mawaidha wakayaona yakawasaidia wakazinduka. Wakati mwingine mawaidha yanakuja lakini sasa ushachelewa kupata ibra ni vizuri lakini ni vibaya sana watu wakipata ibra kupitia wewe Kama kama msemo uwelewa. yani kuna mambo yanakuja yanakupa mazingatio lakini bora uchukue mazingatio na yanapendeza na yakuwa mazuri ukiyapata kwa mwingine lakini watu wasisome mazingatio kwako sawa wasakrate hubi alayish na ulevi wa kupenda maisha mtu hapa anaweza akasema nani asiyependa maisha shehe watu wote tunapenda maisha ni kweli lakini tunatofautiana katika kuyapenda maisha watahubulununu unadhilika mtume sasa na bashiri kwamba nyinyi mtageuzwa kutoka katika hali hiyo fala ta'muruna bil ma'ruf hamto tena mema wala tanhauna 'anil munkar hamtu kataza mabaya tena wala tujahidu fi sabili sabilillah wala hamto ipigania tena dini ya allah watadhharu fikum sakaratun utadhihiri kwenu ulevi wa namna mbili katika hali hiyo sasa fal mutamasiku yauma idhin atakayokuwa wakati huo ameshikilia bil kitabi wa sunna akakishikilia kitabu na sunna lahu ajru 50 huyu sasa atapata ujira wa watu hamsini. kila pakasemwa minhum unamaanisha hamsini miongoni mwao wale wa hizo qala la bal minkum sio katika wao katika nyinyi hawa nyinyi nao sema wale amepokea vile vile bi ismadin anil muafiri qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba lil huraba. pongezi hongera kwa wale watakaonekana wageni ni akina nani hao alladhina yumasikuna bi kitabil ni wale watakaokishikilia kitabu cha allah hina yutraku pale kitakapoachwa Subhanallah kumbe kitabu cha Allah kitaachwa hakitothaminishwa hakitokuwa na maana kwa waislamu sasa wale watakaokipa thamani wakakishika wakakienzi Hapa kuna mambo ya kujiuliza sisi mimi na wewe na kila mmoja kwenye nafsi yake anaienzi Qurani ili apate bishara hiyo ya mtume pongezi kwa wale ambao yumasikuna bikitabi bilkitabi kitabi, kitabi la, wanakishika kitabu cha Allah hina yutraku pale kitakapoachwa leo hii zama tunazoishi nazo hali za madrasa mnaziona zinavofanana Hata kwenye taasisi za Kiislamu kubwa zenye miradi mikubwa ya kimaendeleo kaangalie madrasa zinavofanana zinazoandaa mashekh madu'at walinganizi wa dini hii Lakini kaangalie hata hizo basi mle kwenye hizo madrasa hali ya wanafunzi hali ya maustadhi haikushawishi kuona kwamba iki kitabu kinathaminiwa. hicho kinachosomeshwa hapo kina thamani kipo tu kama geresha bwege hivi hongera kwa wale watakao kienzi kitabu cha Allah wakati kitakapoachwa wayaamaluna bis Naongera kwa wale watakaoibeba sunna wakaifanyia kazi na tutfau wakati itakapokuwa inazimwa jamii itakuwa inafanya kazi ya kuizima sunna lakini kuna watu watakuwa wanajaribu kuiibeba na kuishikilia Ongera yao Haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanayoelezea waki na uhalisia ambao Ukiutazama wala hahitaji kupekuwa sana na kupepeza pepeza sana ili uweze kuona uhalisia la. Hii hali tunayoiishi. Sasa kinachotakiwa sio kusikitika. Sawa, hatusemi haya ili watu wasikitike. Tunatakiwa sasa tuzinduke. Kila mmoja asimame kwenye nafasi yake kila mmoja play part yake bali kila mmoja ahisi kwamba mimi hii dini nawajibika. Ni ya kwangu mimi kupambana natakiwa usimwangalie mwenzako nini angalia wewe umefanya nini kwa kufanya hivyo tutaweza kupiga hatua kwa sababu bahati nzuri dini hii Mdhamini wake ni Allah subhanahu wa ta'ala hii qur'an yameahidi kuilinda mpaka akhiru zaman pale atakapoamua kuinyanyua na kuifuta kwenye vitabu na kuifuta kwenye vichwa vya watu lakini kabla ya wakati huo Allah atailinda hii dini dio mtume alayhi salatu wassalam katika maneno aliyozungumza anasema itafika dini hii la yablughanna hadha alamru, mabalagha l wa nahar itafika jambo hili dini hii itafika pahala popote duniani ambapo usiku na mchana unafika hii dini itafika la yatruku baita wabarin wala madarin illa wa haitoacha nyumba yoyote iwe ya nyasi iwe ya miti iwe ya udongo iwe ya nini uislamu utaingia Biizi azizin au bi dhalilin Iwe ni kwa utukufu wa mtukufu yoyote Uislamu utapenya utaingia. Iwe ni kwa udhalili wa namna yote Uislamu utapenya utaingia. Hii ni ahadi ya Allah lakini Uislamu huu utabebwa juu ya migongo ya watu waliojitowa. Sasa usibaki kuwa msikilizaji na mtazamaji na msemaji yani unasema unapongeza. Ah, fulani anafanya anajifanyia mwenyewe. Ah jamaa anajitoa sana kwa mambo ya dini anajitoa wewe umefanya nini wewe mbona hujitoi hautokuja siku ya kiyama ukasema mimi nilikuwa chawa wako bana mimi nilikuwa nakushabikia sana wakati ukifanya mimi nilikuwa nakutangaza sana vijiweni hakuna uchawa siku hiyo kila mmoja na ya kwake man amila salihan fali nafsihi waman asa'a alaiha. Allah tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana any time ya